Kniha 1, 18 Ráma pokračoval. Naše ubohé tělo, složené stepen žil a nervů, je dalším zdrojem bolesti. Je netečné a přesto se zdá být inteligentní. Člověk neví, zdaje schopno vnímat či ne. Vytváří jen mylné představy. Sebemenším uspokojením je potěšeno,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 a omámeni vínem nevědomosti. Hanba těm, kteří jsou připoutáni ke světu.